ще свіжа, без рамки. Коли Леска поглянула на неї, сльози потекли ручаями по обличчю. Ніхто нічого не міг зрозуміти. Якийсь старий обшарпаний під'їзд, велика труба, під сходами маленьке сіре кошеня на вив'язаному гачком круглому різнокольоровому килимочку – «Це мене графиня намовила», – задоволено потирав руки пан Роман. Пізніше Леська розкаже, що мама, яку вона зараз доглядає, в дитинстві її нещадно била, зганяючи на ній злість за своє злиденне самотнє життя. Леська ховалася від неї в закапелку під'їзду, де вона могла проспати цілу ніч на круглому різнокольоровому килимочку із сирим кошеням на руках. Святкувати колеги уміли. Рікою лилося шампанське, горілка, коньяк, вино. Випивши за нестабільного близнюка, всі стали розбиратися зі своїми знаками зодіаку. Шеф був удохотвореним водолієм, Марго Іандибер – гоноровими левами, Сидоренко – квочкою дівою, світка – загальмованою рибою, пан Роман – раком-одинаком. Стали доповнювати зодіакальну картину фірми японським календарем. Тут з'ясувалося, що Андибер на чотири роки молодший від Марго. Це її не на жарт засмутило. Такий розклад не входив у її плани. Та й узагалі ні Андибер, ані якийсь інший мужчина не входив у її плани. Андибер без дозволу увійшов у її життя. Правда, здається, не в це життя, а в паралельне. Однак, котре із цих життів є реальнішим? Хто дасть гарантію, що треба віддавати перевагу саме цьому життю, тільки через те, що в ньому перебуваєш більше, аніж у тому? Публіка веселилася, а Марго розмірковувала. Хто вони такі? І що тут роблять? Чи реальні вони? Може, все це мені лише вважається? А насправді, я собі сиджу в турецькій в'язниці, а це мені все сниться? Може, в мене лихоманка, а це все мені мариться? Варто лише трохи одужати, і все стане на свої місця. Ахмед зі своїм гаремом і далі буде бродитиме світом, Сестра Іседора молитиметься за спасіння моєї душі у своєму монастирі. Блаженна свідка голоситиме за мною, тиняючись по місту. Андибер. А цей сучий син, а цей характерник, очевидно, захоче визволити мене з неволі. Як? Викупом? Хитрістю? Це вже його справа. Хай тільки спробує мене не витягти з цієї темної темниці Кам'яної кам'яниці Ой, то не за орлиця закликотала То бідна невольниця в темниці заплакала Як же меніся турецька бусурманська каторга набридла Кайдани заліза ноги повривало Біле моє тіло коло жовтої кости пошмугляло. Ой, ти земля турецька, Віра бусурманська, розлуку християнська. Не одного ти розлучила, За це матір'ю, брата з сестрою, А мене з вірною дружиною. Марго важко зітхнула. Та вже краще темна і темниця, ніж гарем. Ті його подумали, що гіршої неволі для жінки, аніж тюрма, не існує. Може, для слабкодухих чоловіків і не існує, а для жінки це не найстрашніше, що може бути, адже є ще сімейне рабство. Ой, городе цареграде! Усього в тобі є удосталь.